шипнула Мирося з Не піду, — позіхнув Боян. — Ну, що там таке? — нетерпляче гукнув цар, поплескаючи долоною по шиї коня. — Чому не йде Боян? — Гордий, — їдко зауважив радник Печерун, його чорні очі спалахнули мстивим вогнем. Чув я його пісні, все про волю співає. — Він не хоче, — пропищала Мирося. «Хіба не відаєш, що я цар?» — гримнув Горвій. «Мені однаково хто ти?» — озвався Боян, прислухаючись до брязкоту зброї. «Не бувало такого царю в Слов'янщині, щоб пісня до царів йшла. Царі до пісні йдуть, так бува. Тож вибирай». Еч, гординя яка, — скипів цар, — на моїй землі сидить та ще й потяка, яка що». Роздратовану мову гори Вія перебив бойовий клич, що котився над степом. Тривожний гомін — ворог! Ворог! Цар кинувся до коня, скочивши в сідло, крикнув здалека співцеві. Твоє щастя, битва починається, ми ще не скінчили розмови. втечеш на дні моря знайду. Бояни не втікають, пожартував боян. Ось співаєш мою перемогу, прощу!» Гукнув Горвій вже на скаку. Мирося висунулася з-за каменя, схопила Бояна за руку. ой ой, ой у мене ледве душа в п'яти не втекла! Як ви посміли так з ним розмовляти? А як? Гостро! Як умію, хлопче! Пісня вища до всіх володарів! Царі вмирають, а пісня живе собі та й живе! Пам'ятай про те, Мирославе!» Сядьмо ось тут, будеш мені оповідати, що там діється на полі кривавому. Дві лави воїв зближалися, над ними кружляла хмара чорних птахів, над степом дрижало гаряче мариво, сонце нещадно пекло, у небі тривожно купчилася грозова просинь, здавалося, що десь там, у високості, Перун напинає велетенський лук веднокола, щоб метнути на землю громову стрілу герцю. Битва. Почувши про наближення чужинецького війська, корінь не втікав під захист витицьких стін. Разом з сином заганяв ягнят на плід, переправляв на лівий берег, ховав кошару, що здавна мав у Словотинських плавнях. Покінчивши з тою справою, батько з сином перепливли до землянки, щоб взяти з собою ще деякі припаси. І ось тут Зорислав забунтував. Повертатися на лівобережжя рішуче відмовився. Сказав, що не хоче бути вартовим біля ягняти кіз, що йому вже обридла герлига пастуха, що заради такого животіння хіба варто було з'являтися у цьому світі. Серце моє горить, сльозами на очах, промовив хлопець, як мені хочеться бути зли «Дурне, аж кручене», — буркнув корінь, — «хіба то лицарі?» «Б'ються, а спитай, для кого, за кого? Щоб Гаревіїві солодко жилось!» «Вони для слави б'ються», — палка сказав Зарислав, і очі в нього іскристо замехтіли. «Невже ви, батько, не прагнули бойової слави?» «Пусте мелеш», — махнув рукою корінь, збираючи в торбу всяке начиння. Різна слава буває. Одна нечутна, та вічна, добра, а інша ганьбище. Теж славою її люди зовуть. Не дай Боже, щоб така слава про тебе, синку, йшла. Корти цареві чужі землі воювати, а ворогам того ж самого забажалося. От і лють кров людей невинних. Чого їм треба? Їсти чи пити не вистачає. А чи в дранті ходять? То хіба няньку Лише пе і харч людині потрібні. Герці, походи, пісні. Тож, як дихання для душі. Співай, коли охота, Розважливо одвітив корінь, завдаючи лантух на плечі. Степ широкий, гори словутинські Слухають тебе. Жайвір співає, співай ти. Ходімо, пора. Вони рушили поледь помітні стежині, Котра вела від землянки крізь тернові зарості до ріки, зненацька Зрислав рішуче зупинився і сказав: Се навчайте мене, навчайте, а що мені з того?